Ek wil maas vir my net sê, ek en Marte het een bykie oor die nawek gepraat, en nou die dag toe ek my kom buis is, toe denk ek aan my kinders, want ek het um, nou kies is om te maak rondom hulle, en toe denk ek my nie daar, dat my begeerte in my hart vir hulle soveel drome is, en dat ek rarig niks sleg vir hulle begeer op hulle pad nie. As my soon jou kinders denk, dan, dan denk jy, mys nie daar moet iets sleg met hulle, By jou hartse begeerte is, dat het goed gaan in hulle werksel hee, wat hulle suksesvol, en is. so, jy, jy droom oor hulle mooie goeders, En toe besef ek dadelijk, maar dit is ook moest nou hoe die Heere oor ons voel, dat, dat hy rarig vir ons die beste begeer, maar toe besef ek die, die volgende ding wat ek besef is, my kinders gaan hulle eie kieses moet maak. So God begeer vir ons, een wonderlijke toekomst, maar ons moet kies. Ek wil net aansluit by Tiki Rieskrifso in my hart, terwijl ons syng in spreke 8 vers 34 um, tot 36, so kostbare skrif, hy sê, gelukkig is die mens, wat na my luister, wat die Heere van sê, om dag vir dag te waak aan my dieren, by die sy van my poorte, die die wacht hou, wat hy sê, die man, die mens, wat by my en my teenwoordigheid is, wat by my is, wat saam my lewe, hy sê, want hy, wat my vind, het die lewe gevind, en verkry een welbaal van die Heere. Nou, welbaal is dat die Heere wil hee, dat het met ons net goed gaan. Dit om sy sien, ons welstand. Die Heere te het die begeerte in ons welstand. En dit verkry ons in sy poorte. Dit vloei vanuit ons intieme verhouding met Jesus Christus. Maar dit is een hart vir ons. En dan is die vers 36, kyk nou wat sê. En dit is nou wat diekie sê. Die Heere geef ons die kese maar ons kies of ons hierin gaan wandel, en of ons gaan uitmis op. want die sê in versies en derig, maar hy, wat my mis, benadeel sy eie lewe. Amal wat my haat, het die dood lief. So ons, ons benadeel eindelijk met ons self. As ons so bezig raak met allerhande anderhande goeders, dat ons nie in die intimiteit met die here wandel nie. En wat so lekker is, is dat, sy hand is altyd vir ons oop, so ons kan enige tyd teruggaan in hierdie intimiteit met die heren, en ek kan net vir myself kies, so as ons vir ons self kies is, dit so, so lekker een stikkie, dan die kinders volgt toch op die end ons voorbeeld, so om te kan kies, en lewe te kan kies, dis die vreegte wat ons het van oomlik tot oomlik oké my gedachte gaat om iets te sê nie, maar terwyl ons nou oor die kies praat, ons het so op sondag 2, 3, 4 gelede gepraat oor die vijf pareitjies wat op die klip gesit het, die van julle wat hier was, hulle het onthou, en hulle besluit toe om in die water te spring. Nou wil ek vir julle vraag, hoeveel pareitjies bly die klip oor? Al vijf. Daar is een man wat dit onthou. Al vijf bly oor, want hulle het besluit, maar die besluit het nie tot uiting gekom. Ons kan besluit en ons kan kies, maar ons moet voortgaan met om doelbewus die eerste tree te geef. Terwijl ek nou daarover praat, ek het vir Jan gesê, ek wil met jy praat oor hierdie woord van middelmatigheid. Ek lees in een boek onlangs so'n stikkie, wat Professor Jonathan Jansen geskryf het, nou, partij van ons ken hom nou, en die ander ouders is vir hom, en partij is teen hom, en, maar dis nou nie te sprake nie. Maar hy praat oor middelmatigheid, dat Zuid-Afrika het een probleem van middelmatigheid, en ek en Johan beginne daar oor gesels, ek sê, maar dit is, dit is waar, ons ons is tevrede as die pothoules in die teerpad net opgevul is, dan, en is daar nie te veel pothoules, en die van julle wat al van Bloemhoff hoopstaat toe gereid, die pad is so middelmatig, ek is tevrede as die pad, die grondgedeelte langs die teerpad oorreit is, dan rei ek daar so, ek is daarmee tevrede, nie, en sy sêf my, maar besef ons, dat hierdie ding trek ons ook dier in ons geestelike leven. Nou, hier sit klompie van my leerlinge, ek gee nog skool ook so in die tussentijd, en wat vir my interessant is, as ons toetskryf, en vraag die kinders vir my, en jylle sal het ook ken, uh, meneer, hoeveel moet ons kry om deur te kom? dan sê ek nou maar goed, in die is daarom jy 40% hee om deur te kom, nee armat, nou, nou goed, 40% is vir hom genoeg, maar in ons geestelike lewe, is 40% genoeg, is ek middelmatig, 40% is genoeg om deur te kom, 40% is miskien genoeg om in die hemel te kom, hemel te kom, ons werk ons om in die hemel te kom, maar het jy al daar gedink, en ek wil het nou al vir die vrouwens, wat hierdie nawek op die kamp was, as jy nie hierdie ding vat, 100% nie. nie, nie 40% nie, as jy hier kom staan, en jy sê, oké, okay, ek is maar 40% op hierdie kant, da, ek is alright, ek, ek 40%, maar dink nie daan, laat 60% van jou is nog in hierdie kant, en die 60% maak die gaping oop vir die vijand, om te steelslag en verwoes, en dan wonder ons betek hier, waar kom hierdie goed vandaan? Dis omdat ons bereid is vir 40%, kom ons vat die ding 100%, en ons loop met om, dan maak ons hierdie gapings, maak ons toe, wat ons eindelijk ooplos, vir die vijand om in te sly by ons. Vader, ek dankie. Dankie vir die woord in ons midde. Dankie vir die gees. Dankie, Heere, dat jy die woord vars maak, niet maak, dat jy vir ons oor gegraaf het, dat ons samen met die profeet kan sê vanmorgen, jy wek my oor elke morgen, om te oor. Jy het my woord gegeen, waarmee ek verkoek kan word. Heren, ons is hier om ons te stel onder die woord. Heren, so dat jy tot ons kan spreek. En ons dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons het oor een geseende kamp gehad, die naam, ek wil sê, as die vrou dan nie geseen was nie, dan ek geseen, maar iemand het zeen gekryk. Uh, en ons het baie gepraat die naweek, oor die, die twee evangelies, ons het vanmorgen dit genoem dat, ons het altyd net die een kant van die minstuk gesien, en ek denk baie oor die, die ding, want, jy weet, dit kan nie anders nie, Jesus het een stelling gemaakt, hy het gesê, jy het gedink dat ek gekom het om eenheid op die aarde te bring, hy sê nie, veel eerder verdeeldheid, want hy sê, nou sal, sal in een huis daar 2 tegen 3 wees en 3 tegen 2 hy sê, want die effect van die koninkrijk is een radikale een, hy het gevoorsien dat ons nie altyd allemaal nie gelijk gaan verstaan waar we dit gaan nie, maar dat maak nie saak nie, die belangrike ding is dat, dat die heren ons beginstig het, beginadig het dat sy, sy gins oor ons so groot is, dat hy hier die heerlijke waarheid met ons kom deel het. Ek sê baie keer vir myself, ek sê, heren, wie sê ek dan nou? Wie is ons, dat u hierdie vrijheid met ons kom deel het? Wat maak ons so speciaal? Ek dink nie, dat iets wat ons speciaal maak nie. Ek dink maar bloot, dit gaan oor die hart. Want ek hoor oor ons, oor die wereld. Hoor ek hoe dat Godse geest die selwe boodskap oorbreek, in meer en meer mensense harte. En wat, sonder dat ons contact met mekaar het, die selwe boodskap, weer en weer en weer begin bring, wat vir my dit baie opgevonden maak. Nou ek wil, ach, ek wil sommer net, in een sin, aansluit by die kamp, en ek na klompie goed kyk vir morgen. Ek wil essentieel, en ons moet kyk na Paulus, wat vir ons duidelik weis, dat daar twee evangelies is. Die evangelie wat hy verkondig het, en dan die ander een. En ek wil nie ons by die ander evangelie in perspektief stel, dat ons kan verstaan waarover dit gaan. Kyk, Daar was een oufkont. Daar was een tyd wat gekom het van die sonde valla, van dat die mens in sonde geval het van God gesky is, en wat die misdade en die oortreding en die ongerechtigede geaccumuleer en meer en meer en meer geword het. En die mens in vrees God gedien het. Die partij het om nie geken nie, maar het in elk geval in vrees gelees, want, want die, die hele concept van die, die hele afgoederij recht die die wereld, kyk mykie mooi, as jy in Afrika ingaan, of jy gaan daar in die oost, of jy gaan walkal, dan sê sien al die afgode dienst is gebaseer op vrees. Denk my die moeie daar oor. Die wijse waarop mense beheer oor mense uitoefen, is oor vrees. Nou, ons het vir mekaar gesê, God het nie vir, ons, vir die mens aangestel om oor mense te heers. God het die mens aangestel om oor die skeping te heers. En daarom het die mens hier die behoefte om te heers en toe hy sy heerskapie uitverkoop het aan die duivel, en die duivel die heerskapie verkry het, het die mense behoefte om te heers voortgegaan, maar toe het hy begin die heers oor, oor mekaar, toe het Kain van Abel doodgeslaan en vandag het al die moeilijkheid begin. En tot vandag toe, wil ek amper sê, as ons na die godsdienstmodel van die wereld kyk, dan sien ons die meest duidelijke manier, wat ons kan sien hoe mense oor mense heers, is in die godsdienstmodel. En daar die heerskapie is door vrees, En vrees is die instrument wat die duivel gebruik om mense te manipuleer, om hulle besluit te forceer. En liefde is die teenpoel daarvan, want liefde kan nie afgedoong word nie. Liefde is die oomlik as hy manipuleer. Die oomlik as liefde doong, het hy sê, liefdes karakter verloor. Liefde om liefde te wees, moet vir ons vrye keus gegeen. En dit is waar oor die hierdie boodskap so kostbaar is, want het ons teruggebring, weggevat uit die vreesheid, en die vrye kese het, hoe Zacharia wat gesing het, in Lukas 1, 74, Johannes die dooperse pa, hoe Johannes die dooper geboren is, of doelom het besnij het, op die achterdag, toe sê hulle sy naam moet Johannes wees, so dit lyk van hierdie ding, dat, dat die naamgeer hy daar plaas te vind, smaak my so, want toe sê hulle, hy, hy moet sikkerlik Zacharia genoem word, en, en Zacharia skit sy kop uit, want nou die tong was vast, hy kon nie praat nie, en hy sê, nee, nee, nee, bring vir my alai, dat ek skryf, en hy skryf daarop, sy naam moet wees, Johannes en Johannes beteken, die Heere is genadig sê, sy naam is die Heere is genadig en toe hy dit skryf sy tong los, en hy begin profiteer, en hy, hy profiteer, hy sê, Heere dat ons verlos uit die hand van ons vijand, ons ie sonder vrees kan dien in die heiligheid en gerechtigheid al die dag van ons leven. En hy profiteer, voordat Jezus nog gebore is, profiteer Zachariah op dit wat ek en jy vandag het. Dat ek en jy, sonder vrees, verlos van ons vijand, ons God kan dien in heiligheid en gerechtigheid al die dag van ons leven. En dit is die vryheid waar ons lewe. Nou weet ons, in die ouwe verbond het die ding ons van sonde gekom en ons was onder die macht van duisternis en smarte was die kenmerk daarvan. En die ongerechtigheid en die oortredinge het gemaakt dat ons skuldig is en het straf gebring en wonde gebring. Ons was onder die vloek en ons gesê dit was die resultaat om van God geskuid te wees. En toe kom God en hy maak sy seensonde. Hy neem die sonde en ons het, ons het gister vir mekaar met die kamp gesê wat God gedoen het. Die kruis kom staan in die middel van die geskiednis van die mensdom. Misschien nie in jare in die middel nie, maar wat die kruis kom doen, Jezus kom, en hy trek al die jylle verlede van Adam af. Trek hy al die sonde, al die ongerechtighede, al die oortredinge, al die gebrek, al die siektes, trek hy op. Maar hy doe nie net dit nie. Hy steek sy hand uit en hy ontvang al die onrecht, en al die gebrek, en al die siektes, en al die oortredinge en die misdade wat nog so kom en hy accumuleert dit alles in homself in. En God maak in die volleinding van die eeuw, as die middelpunt van die skeping, want uit hom, dier hom, tot hom, is alle dinge, sê die skrif. Trak hy alles in hom in, en hy bring bevrijding van Adam af, tot by die laaste man. En hy geef ons een geleentheid op leven. En hy vervang die macht van duisternis, met die koninkryk van die sien van sy liefde, waar die mag van duisternis oor ons beheer gehad het, ons rondgestamp het, ons in vrees vastgehou het, kom die koning van die koninkryk van liefde, die sien van God, kom hy, en hy kom vestig sy, sy reik, en hy kom, kom deel sy vreugde met ons, en sy onskuld, en sy geneesing, en sy sien, en sy vrede, en sy leven, kom deel hy met ons, en hy kom bied het vir ons aan, en nou kom Paulus en skryf ons in Romeine 5 vers 17, hy sê, as ten gevolge van die misdaad van Adam, hierdie heerskapie van die dood gekom het, hy sê, veel meer sal hulle, wat die gave van die genade, hierdie geskenk, die gave van die gerechtigheid, hierdie geskenk ontvang, in ontvangsteem, in die lewe, heers dier jyn. So God kom, stel ons nou weer aan, in heerskapie, En hier het die twee tweesnijdende zwaard, die woord van God wat levend geword het, het die twee tweesnijdende zwaard van God gekom en die middeldeer gesnijd. Die middelmeer van scheiding vernietig. Hy het ons allemaal die ene gemaakt en het gesê, daar is nou nie meer die jood en Griek en slaaf en vry, want selfs nie man en vrou nie. Hy sê, ek sien jylle allemaal as een, want ek het jylle in die kruis gesien. Ek het jylle in my sien gesien, toe hy daar gehang het. Nou sien ek my sien in jylle, sê hy vir die mensdom. En dit is die vryheid wat ons het. Maar, die vijand, Die vijand is een ander knaap En wat gebeur het, die vijand het besef, dat daar net een manier is, hoe hy die ding kan kanseleer. Hy kon nie kanseleer. Luister mooi, die vijand kan nie kanseleer, wat Jesus kom doen het nie. Maar wat hy kon doen, hy kon met misleiding, kon hy kon kanseleer die effect daarvan, in my in jou gemoed. En die wijs waarop hy dit zou doen, is hy moes, nadat die wet volbring is, nadat die oud testament afgehandel is, nadat die oud dinge voorbij het, en alles niet geword het, moes hy die mens in sy gedachte terugkoppel, want dit was voorbij is. En toe hy dit reg gekry het, het die mens in sy zak. En daarom heers die duivel, vir 2000 jaar, na die kruis, Naar het God die heerskapie aan ons teruggegeet, heers die duivel op hierdie planeet. En ons is lief om te sing en te sê, God is in beheer. Maar ek denk nie, ons het baie grijstof nodig om te besef. God is nie in beheer as ons naar die wereld kyk. As jy maar net naar die potholds kyk, God is nie een God van potholds nie. God is nie een God van strykelblokke nie. God is een, pad, een van hoevee. Hy sê, maak een weg dier die woestijn hy sê, elke laagte moet opgevul, en elke jywel moet een gelijkte word, God is een God van high ways, en dan vry nie eerst tol af voor so, wat ons sien is, die wanorde waaraan die wereld is, het gekom, as gevolg van die feit, dat, dat ons bloot verval het, in een situasie wat Paulus, Paulus beskryf het so, Paulus sê, vir die glaasjes, hy sê, ingesmokkelde valse broeders het gekom, nou, ons moet die ding verstaan, Hierdie arme ingesmokkelde valse broeders was ouwens wat die prooi geword het van die misleiding van die vijand. Hulle dit het waarschijnlijk, ondou hulle was broeders. Dit is interessant hoe die, hoe die skrif praat. Johannes praat in 1 Johannes 2. Hy sê, hy sê, soos julle gehoor het dat die antichrist kom, hy sê, daar is al baie antichriste. Hy sê, moet nie een soek nie. Hy sê, daar is een potentieel antichrist binnen jou. Hy sê, die antichriste, was deel van ons, maar het van ons uitgegaan. Wat sê hy daarmee? Hy sê, dit is wat die boodskap gehoor het, maar in die misleiding verval het, en teruggekeer het naar die swake armoedige eerste beginsels van die woord, en teruggekeer het in die gedagtes in die ouwe verbond in. Nou, die arme paar ouwens wat dit nou gedoen het, ek weet nie waar hulle vandaan kom nie, maar jy weet, die ouwe soos Petrus byvoorbeeld, was deel van die mix geweest. As jy Galaties lees, dan lees jy hoe dat Paulus vir Petrus aangevat het en gesê het, Jy wat soos, een, wat soos een heiden leef, en nie soos een jood nie, want jy sien, die joode het nie saam met die heiden geëet nie. Daar was verskrikkelijke apartheid in die tijd. En toe hierdie nieuwe bevrijding kom, en daar nie meer jood en griek en slaaf en vry man nie, en Jesus het al in, in sy seen versoen, die wereld met hom self versoen, toe Petrus verstaanheid het, en Petrus eet saam met die heidene, en hy was nie meer sy handen so nekkies, as wat hy altyd moes gedoen het, toe hy jood was nie, en al hy klas goed is. en hy is gelukkig, en hy is vry, en toe kom a paar jode van Jerusalem keier, en wat doen Petrus? Petrus trek terug, en hy, gaan, hy eet nie meer saam met die heidene, toe wil hy as jou opzet met die jode, en sê jou keer hy terug, met die swakke armoedige eers, en selfs Petrus, so wie wat sê dit vir my, Dit sê selfs ek aan dit doen. En ek is nie om vongens te wees na nou Petrus nie. Want Petrus het weer tot insig te kom. Petrus het net, dit was net een voet dit was nie ergstig nie. Maar Paulus is nie bang om vir Petrus aan te vat. Hy sê, ek het Petrus openlik tegen toe hy terugkeer na hierdie goeddoel. Hy sê, moet nie die heid doen om soos jode te lewe nie. Want jy sien, wat toe gebeur het, met daai vloei het die ouds gekom en sê, ja, maar die heide moet nou opgesnui word en hulle moet nie gebruike van die van die jode onderhou en hulle moet die sabbat onderhou en hulle moet al die goeders doen. En die beste van my van die goeders is, toe hierdie nou goed een vraagstuk word, toe staan nou naderhand so'n type van een synode daar in Jerusalem. En toe gaan al die ouwens in hierdie gemeentes en die gaan Jerusalem doen. En die gaan met hierdie vraagstuk en die bring het vir Jacobus en Petrus en die, al die apostels en sê, manne, geef ons uitspraak, hoe werk hierdie goed? Moet die heidene nou die gebruik van die jode onderhou? En hierdie apostels het beraadslag en gesê, wat sê die gees van die Heere? En die gees van die Heere sê, Hulle sê, die gees van die Heere en ons sê, Hy sê, as jylle, nie jylle moet dit en dit en dit doen nie, Hoor wat sê? Hy sê, as jylle jylle onthou van hoererij, en as jylle jylle onthou van, van bloed, want die Heer het van die begin af sê, jy moet nie bloed eet nie, die geest is nie bloed. As jy onthou van bloed en van wat verwerg is, my ander woorde, goed wat nie uitgebloe is nie. Hy sê, dan sal jy goed doen. Hy sê nie, om deel te wees van die saak, van die Nieuwe Testament, van die, van die Koninkrijk nie, moet jy dit doen en dit doen nie. Hy sê niks daarvan nie. Hy sê, as jy onthou van hoe die reis, hoekom sê God dit? God sê, ek kyk nie meer na die ongerechtighede in die sonde nie, ek sal nie meer oor dink nie. So God sê, hoe dat hy is nie vir my issue nie, skies jy my nou mooi oor, ek praat nie dit goed nie, God op nie, maar ek wil nie jy my mooi oor. God sê, dit is nie vir my die issue nie. Hy sê, maar dit sal jou skade doen. Maar as jy, as jy ontdek het wat die heiligheid en die heerlijkheid van die verhouding met my is, sal dit nie eers genoem word by jou nie. Jy sal dit nie bedink nie, dit sal nie een issue in jou leven wees nie. Dit is eindelijk wat hy sê. Maar hy sê, Die feit dat ons, ons ons hou van boer, hy is nie om daar in een wet staan, jy mag nie echt weerpleeg. Die feit dat ons ons onthou daarvan, is om ons die here lief het. Om wat ons moet omwandel. Sien jy hoe dit verander? So, wat die woord en handelingen vir ons bevestig, is dat God sê, ek het nou klaar gekry. Ek het klaar gekry met die wet die sy Ek het nou een besloofd, en dis een verhouding met jou, en as jy in verhouding met my is, dan gaan ek en jy in die liefdesverhouding, gaan daar geen vorm van ontrouwheid kan wees nie want ek het jou lief, en jy het my lief, en ons het hier die heerlijke intimiteit met mekaar, en God weet baie goed, dat my en jou verhouding met hom, wat hy vergelijk met die hevelik soos tussen die man en die vrou, dat hierdie verhouding so met hom is, so dynamisch is, so opgewonde is, dat die vlinders nooit uit my maag uit sal gaan nie, dat die jelly nooit uit my kneer gaan nie, Jy weet, ek kan nog in hy sin aan my vrou gewoond raak, ek, ek sikkel, ek is nou al 33 jaar bezig, ek is nog nie heel te mal gewoond aan daar nie. So nou, dan snak ek nog na my asem, sy verstaan nie hoekom nie, daar is nog steeds jelly in my knie en vlinders in my maag, maar, maar weet wat, so te meer, is dat jelly in my knie en vlinders in my maag, as hy by my vrou nie moet goedkomen. Omdat hy so dynamisch, so praktisch, so onmoedelijk is, omdat hy so is dat hy sê, wat die oog nie geseen, die oor nie gehoor, die haar van die mens nie opgekom het, het God bedink vir die wat om het. Omdat daar soveel meer is, as wat ons kan begryp, as wat ons kan bedink, as wat oor ons kan lees, in ons ontdekking, en ons verhouding met hom, bly die jelly altyd in ons neer, bly die vlinders altyd in ons maag, en is hierdie verhouding altyd levendag. Maar hy sien wat die vijand besef het. As die vijand ons kan uithaal, uit hierdie vrijheid van verhouding uit. En hy kan ons terug onder reels, dat hy ons geknetaliseerde want hy die vlieters en die uitgehaal, dan word godsdienst een sleepvoet ondervinden. Dan is God weer in die hoogste hemel en ek is op aarde en al twee blij waar hulle is. Dan is daar nie vrymoedigheid. So, wat ons moet raak sien, en ek wil net een ding sê oor die ingesmokkele valse broeders. Kijk, die ouders waarvan Paulus praat, was een groepie ingesmokkele valse broeders, noem my hulle dit, wat nou daar gebeur het, wat die misleiding van die vijand gehoor het. Maar kyk wat toe gebeur toe. Na hulle kom daartoe welmenende mense wat heren wil dien en hulle word misleid dier daie misleiding. En na hulle kom mense wat misleid is dier daie misleiding en nog een geslag en nog een geslag en nog een geslag en nou is ons 2000 jaar verder. En my jy, ons kan beswaarlik nou praat meer van ingesmokkele valse broeders. Want dit is nou nie eindelijk weer ingesmokkelde valse broeders nie waar het is. Dit is een oorlevering wat al 2000 jaar verkom. Wat ons in oprechtheid, in oprechtheid gevolg het. Ons het maar gedink dit is maar so. En ons wou die Heere dien, en die mense daar buiten wat ons nie verstaan nie, wil die Heere dien en hulle bedoel dit goed. Maar, ondou jy alles onder die misleiding, en daarom het ons net nou gekyk na 2 Korinthus 3 wat gesê het, So lang as wat ons nou weer, na dat ons vrygekom het, na dat die heren die wet vervul het, so na, lang ons nou weer terugkeer na die, die reels toe, na die swakke en armoedige eerste beginsels van die woord waarvan, waarvan Paulus melding maak. Hy sê, dan beland ons in die stroom dat daar een bedekking waar ons hart is en ons kan nie ons stand sien nie, ons kyk na ons wandel en ons sien ons wandel is te kort. Ons sien in ons wandel is daar nog gebrek en ons besef nie dat ons stand is volmaak so dit gaan nie oor, so die vijand, die vijand moet my oog, die vijand wil jou oog draai, luister die versoeking, die aanslag van die vijand tegen jou, leep hierdie vlak, hy wil jou oog wegvat van wie jy is, na wat jy doen toe, en as hy dit recht krij, en hy het dit recht krij, hy het vir 2000 jaar met die mens tom recht krij, om die mens te laat kyk wat hy doen, in plaas van wie jy is, maar ek en jy weet vanmorgen van beter, maar ek wil vir jou, sommer net, So haf op een lijst af, wil ek vir jou paar beginsels geef van hierdie groete. Kyk wat het gebeur. Die implikaties, dis goed wat julle ken, maar dink net aan die implikaties hiervan. Ons het gesê, die mens, die mens plus sonde, dis as gevolg van die misdaad van Adam. Die mens plus sonde het die sondaar geword. Toe kom Jezus en Jezus sê, sonde of sondaar minus sonde. Een sondaar mene sond is rechtvaardig. Toe word sonde vervang met gerechtigheid. Nou jy sien, as die vijand my kan terugkrijg, dit is waar oor ons gister so waard gepraat het, oor hierdie sonde kwestie, waarom het so kritisch is om te besef, dat God sy sien sonde gemaakt het. Want as God nie sy sien sonde gemaakt, as sy sien nie sonde geword het nie, as Jesus nie die sondaar status aangeneem het, wat ek gehad het, die dag toe in die kruis hang, en moest uitroep my God, my God, waarom het die my verlaat nie? as dit nie gebeur het nie, mense, dan kan God, wat die nieuwe vertaling verkeerlik dit sê, het God om net as een sonder behandel. En dan sê God my man net as rechtverdig behandel. Maar dis nie wat gebeur het nie. God het om sonder gemaakt, so dat hy my kon rechtverdig maak. En daarom word ek nie as rechtverdig behandeld terwijl ek een skobbejak is nie. Ek word as rechtverdig behandeld omdat ek rechtverdig is. Omdat Jezus sonde geword het nie, as een sonder behandel is nie, maar sonde geword het in my plek. En as ek dit verstaan, dan het ons die sonde kwestie in sy plek gesê, dan kan ek myself nie meer sonder noem nie. Want as ek hierdie woord gebruik en sê, ek is een sonder, dan sê ek, Jezus het nie my sonde weggeneem nie, hy het het nie op omgelaai nie, hy het het nie op omgeneem nie, hy het nie die straf daarvoor gedra nie, hy het nie die prijs daarvoor betaal nie. So jylle besef die, die geweldig vergrijp. Nou kijk mooi, as ek dus vasthou aan die soldaarskap, dan betekent dit, wat geld in my leven is nie my stand nie. Wat geld in my leven is my wandel. Dan kyk ek na my wandel. En as ek na my wandel kyk, dan moet ek my wandel meet teen die wet. En as ek my wandel teen die wet meet, dan sien ek dat die mens plus honde is een mens plus een wet. En die mens plus een wet, kom ek skryf het hier Kom, ons sê die twee hier om. Dit is goed om het te sien. Goed, kom ons sien, as ons die sonderkant, as ons die sonderkant handhaf, dan sien ons die mens, kan jylle sien achter? Die mens plus sonde, maak een sonder. Dit beteken Een mens plus een wet, of reels. Dit beteken, as ek onder reels is, is ek een mens plus skuld. Want ek het dit nie recht gekryd. As ek een mens met skuld is, dan beteken dit ek is een mens plus straf. Dan sien ek Godse tuchtiging as een straf. Dan, sien ek, dan word ek een mens plus vrees. <laughs> Want straf bring vrees. En as ons na hierdie eigenskap bekyk, en sien ons, dit was, alles, dit was alles ons deel, dit was die leven wat ons geleef het. Ons kan verder gaan, ons kan sê, ek het toe geword, een mens plus die statistiek. Want statistiek sê, een uit soveel krijg kanker. Een uit soveel word gehijt ek. Een uit soveel word krijg die ziekte, Een uit soveel, een uit soveel, hoor julle? Dan word ek deel van die statistiek, en ek hoop maar, ek is nie een van hulle nie. En dan word ek een of is die mens gekoppel aan siekte, want daar moet ons siek word om dood te gaan. He? En die mens plus doodstelling, sien jy wat is die, wat is die implikatie? Sien jy die, hoe dat hierdie goed, herken jy dit in jou leven? Herken jy hoe dat hierdie goed, een rol in jou leven gespeel het altyd? Maar dan kom ons aan die, aan, aan die ander kant, en ons sien, as ons verstaan, dat die zon daar vervang is, met die rechtvaardige, hy is opgewek ter wille van ons rechtvaardig maken, Hy het ons kom rechtvaardig. Hoewel, allemaal uit gesondig, ontbreek die heerlijkheid van God. Maar hulle allemaal, wat gesondig en die heerlijkheid van God ontbreek, is sonder verdienstige gerechtvaardig, ter die, die offer wat aan sy sien is. Nou is ons rechtvaardig. So nou het ons een mens, plus, die geest van God. Jy sien, hier kom Godse geest nie werk nie. Hier was Godse geest geblok. En daarom, toe die wet kom, toe Mooses gelees word, het het een bedekking gebring dit my sinne verblinkt, my toegemaak. Maar hier sien, toekom God sy geest kom, sê waar die geest van die Heere is, is vrijheid. En toe ons nou sien, die mens plus geest, geet het ons vrijheid. Vrijheid van reels, vrijheid van die wet, vrijheid om een verhouding met God te hee. Een vrije verhouding met God te hee, wat nie aan bande geleverd dier my proces, waarmee ek myself meet nie. Ek het hier dit nomgoed geskryf, ek het sê, vrijheid sê, hoekom is ek vry, ek is onskuldig bevind, want God kyk nie na my stand, nie, kyk nie na my wandel, en omdat ek onskuldig is, is daar geen vrees nie, maar kracht en liefde, en een gezonde verstand, want God het ons die geest van vreesachtigheid gegeen, nie, sien jy, daar is die geest van vreesachtigheid, maar een van kracht, liefde en een gezonde verstand, sien jy, en nou sê hy, wat die gave on, van die genade ontvang sal in die lewe, heers, dier een, en soe so hou ons aan, en ons sien, of jy jou net paar beelde gee, kijk mooi, as daar skuld is, as ek skuldig is, dan beteken het jy is ook skuldig, so as ek myself beskuldig, ek wil amper sê, wat ons my mee meesters is, is om myself te veronskuldig, Wat jy sien, is was nie makkelijk, dit was wat daarom gedoen het, hy het ook self veronskuldig, die God sê, wat het jy nou gedoen, die sê, dit is nie ek nie, Dis hierdie vrou het die my geet, en nou jy hoe verontskuldig heet. So in my verontskuldiging van my self, beskuldig ek iemand anders. So sien jy, in hierdie stelsel, soek ek, as daar skuld is, as daar een wet is, is daar skuld. As daar skuld is, dan beskuldig ek myself, of ek verontskuldig myself, as precies die selde ding. Stem jylle saam? Daar is geen verskuld tussen beskuldig en verontskuldig. Nie. Want as ek self verontskuldig, dan beteken het, Ek plaas net eenvoudig die blaam eindelijk op iemand anders, maar die skuld bly bestaan. So ek vervang dit net. Mee. So die skuld is daar. So sê jy, solang as wat daar skuld is, is daar onvergevingsgesintheid by my. As daar onvergevingsgesintheid by my is, dan vertroebel dit verhouding. Want as ek, as iemand tegenover my oortreed, of ek reken iemand tegenover my oortreed, of ek tegenover iemand, dan is die verhouding in sy kanon in. Maar as daar vergifnis is, kan die verhouding herstel. Dis wat oor God ons vergewe het, want hy wou die verhouding tussen ons herstel nou sien julle, nou kom vergifnis in, en, maar as skuld is kan vergifnis nie werk nie, maar skuld is vervang met vrijheid met vergifnis en wie jou nou sê makkelijk, as ek besef, maar ek is onskillig hoekom, omdat ek het recht gekryd? nee ek is onskillig, omdat hy my skuld gedraad dan beteken het jy is ook onskillig want hy het jou skuld ook gedraad en die ouwe tegen my oortreed is ook onskillig want God sy skuld ook gedra. En skilik is het vir my makkelijk om te vergewe. Want jy sien, toe daar skuld was, was daar straf. En jylle weet, hoe dat die mens doen, hoe dat ons, het ons die dinge wat met ons gebeur, aanskou en beleef, as, as synde Godse straf vir ons. Jy sê, God bezig, waarom straf God my so? Hm? Terwyl ons besef, dat die straf wat vir ons die vrede aanbring was, so kom. So, maar kijk nou he, as ek nog onder straf staan, wat soek ek? Ek soek vergelding tegenwoord die ouwe, tegenwoord my oortreed. Maar as die straf gedra is, wat het vir jou weis hoe dit werkt, as die straf gedra, as Jesus die straf gedra het wat ek moest kry, dan die ou wat tegenwoord my oortreed, dan is geen vergelding nie, want sy straf is ook opgedra. So sê jylle wat het aan verhoudings maak, wat het aan ons levens maak, Hoeveel energie gebruik ons om hierdie dinge te beklaai? Om die onrecht wat aan ons gedoen word, te bestuur of af te weer, of te verwerk? Nou is dit so eenvoudig. Die dag toe Jesus my skuld gedraad, toe hy my straf op hom geneem het, het hy die straf op hom geneem vir die ouders wat steeds wezig is om onrecht te pleeg. Want onthou, hy die onrecht van die toekomst en die onrecht van die verlede, alles in een verenig, klaar afhandel. So daar kan die meer straf wees nie. Daarom kan daar nie meer vrees wees nie. Nou vrees, dit interessant nie. Tweete moot is versie, sê, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar, een gees van kracht, van liefde, van een gerede verstand. Die einddoel van ons geloof het, en daar gestrik sê, is die redding, die soteria, die heelmaak, die gezondmaak van ons denken. So jy het sien ook om ons het belangrik dat ons denken gezond moet word, want die vijand het met sy misleiding die in die groepie ingesmokkelde valse broeders destijds, het hy met sy misleiding het hy die mensdom sy gedachte week omkoppel aan die ouwe verbond, aan die vrees, aan die skuld, aan die straf. En nou het God daarmee weggedoen. Nou geef ons kracht. Nou wacht bykie. Wat bedoel hy met kracht? Daie kracht is die Griekse woord dynamis. Dynamis, waarvan dynamiet afgeleis. So dit is kracht, dit is nie speelikies nie hy sê, hy het ons gegees gegee van kracht, nou wil ek jou vraag, waarvoor het ons kracht nodig, waarvoor het jy kracht nodig? Kom, wees eerlijk, wees eerlijk vir jyself. wat is die ding wat jou vast is? Wat is die ding wat jou plaan, jou lewe? Wat is die ding waarmee jy spook en spartel, wie wat? Daie ding leen nie in jou stand nie, jou stands volmaak, wie waar leen dit? Die leen jou wandel, Jy het kracht nodig om vanuit jou stand uit, vanuit Godse geest uit die fontein van levende water wat in jou binnen vloei om vanuit die die fontein uit die kracht van Godse geest vry te stel, om jou handelinge vry te maak van gewoontes en gebruike en goed wat jy weet wat nie past. Maar God sê, ek sit nie in klem daar nie. Sit jouw klem hier. Sit jouw klem op wie jy is. En... Die vlees word vervang, want kijk mooi, as jy in jou leven vastgevang is, met man een gewoonte, een gebruik, iets wat jy doen en weer doen en nog iets doen, iets waarmee jy sukkel jy en ou sikkels met sy hymeer, ander ou sikkel met sy oog, ander ou sikkel met depressie, ander ou sikkel, verstaan jy, ons het sikkel goed in ons wandel, waarmee ons nog, ons boog, waarvoor ons kracht nodig het. En nou sê hy, God het ons nie geest van vreesachtigheid gegeen nie, want jy sien vrees is die teenpool van geloof. Vrees dan geloof teen, ons gesê die verkeerde evangelie het ons gefrees, omdat ons sondags was het ons die hel gefrees, daarom het die Heere aangeneemheid vrees vir die hel. Maar nou het ons gesien, ons is nie meer sondags, ons is rechtvaardig, en omdat ons rechtvaardig is het ons uit liefde in verhouding met God getreed, nie uit vrees, Jesus aangeneem om my helvrij te spring nie, maar in liefde en verhouding getreed, het ons in verhouding getreed, het ons om leer ken, en hy sê, dit is die eeuwige lewe as ons om ken. So, dit is die beginsel daarvan. So, waar was ek? Ek was by kracht. Hy het ons een geest gegeef van kracht. Daai kracht is jou kracht. Daai kracht is die kracht van Godse geest, wat door jou werk en jou in staat gaan stel om elke jylle lede wat op die aarde is door te maak, van hoe Paulus dit doen. Dis nie een issue nie. Jy gaan vind, ek wil jy, jy met iets verstaan van worde. As jy die vrees verruil, vir die kracht, my ander woord, as jy sondagskap verruil vir gerechtigheid, dan gaan die kracht werk. Ek wil vir jou een skrif lees. As jy saam met my gauw kyk in Spreke 2. Spreek 2. Salomo skryf hier, hy sê, by vers 1, my sien, as jy my woorde anneem en my geboeie by jou bewaar, so dat jy jou oor laat luister na weis, en jou hart neig tot verstand, nou weet ons wat sy weis, en ons praat van God sy weis het, nee, en jou hart neig tot verstand, hy sê, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na salver en dit naspreeer soos verborges katte, hy sê, dan sal jy die vrees van die Heere verstaan en die kennis van God vind. Van die Heere gee weisheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die oprechtes. Hy is een skuld vir die wat rechtskaal bewandel, dier dat hy die paaie van die recht bewaak en die weg van sy ginsbeginote bewaar. Oor net wat sê hy, hy sê, dan sal jy gerechtigheid en recht verstaan en rechtverdigheid, elke goeie pad, want weisheid sal in jou hart kom en kennis sal vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal vir jou die wacht hou, verstand sal jou bewaak, om jou te red van die weg, van die slechte, van die mens, wat valse dinge spreek. Weisheid sal in jou hart kom. Hier is vir my die kostbaaste ding. Hy sê, weisheid sal in jou hart kom. Hy sê, focus jy op hierdie heerlijkheid, op hierdie geskenk wat God jou gegeet, en jy gaan oor jou skuwer kyk en terugkyk en sê, wau, wow, dit was weisheid, dit was nie ek nie, dit was Godse weisheid. Hy sê, weisheid sal in jou hart kom, jy sal ervaar hoe dat weisheid in jou hart opstaan. Jy sê, die kracht, die kracht, die vermoe om die onkunde, om die dwaasheid te kanseleer, is in jou so focus op Godse gees en dit sal van self kom. Jy sien, die krag is eenvoudig iets wat vloei. die kracht is eenvoudig daar. Daar is nie een moeite, jy het nog nooit gehoor, as jy die, die skakelaar ansit, sê die, oh, dat is nie een goeie voorbeeld nie, wat hierdie fluorescent licht te doen het, maar jy weet, jy die gewone licht ansit, jy sê die skakelaar aan, koek as die licht daar, jy sê nie, ek wil weer, licht, licht, licht, hy steen en kreen, die kracht vloe, en so is hy, Weisheid, die kracht van God in jou hart kom. Jy sal ervaar hoe God Godse leven eenvoudig die jou vlauw. Die kracht, die liefde, wat is liefde? Is dit is nie die wonderlikse ding nie. Kijk, Godse liefde is die liefde wat ons lief gehad het toen ons nog sondags was. So lief, dat hy vir ons gesterf het. Jy weet, Paulus schreef in Romeine 5, hy sê, vir goeie mens sal mens nog miskien die moed om te sterf, maar vir slecht hee. Toe kom Jesus en hy kom sterf vir slechte mense. Hy sê, God bewys liefde dan, dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondag was. So wat sê dit vir my? Dit sê vir my iets van Godse liefde. Dit sê dat Godse liefde is so, dit sê nie sleg en goed nie. Dit sê goed en sleg. Dit kyk na die mens, en dit sê, ek het die mens gemaakt, na my beeld en gelijkenis, en die mens is in hier en goed, al is hy hoe die mekaar, al is sy handelinge hoe skeef, al is sy uitsprake, wat een groot nonsens. God sê, as ek nou kyk, kyk, hy kom nie na die vlees nie, dis hoe God sy liefde kyk. Nou kom hy met sy kracht en sy liefde, en hy geef ons sy liefde, en hy, hy eenvoudige beeld, mense, kyk, dis nie, laat ek so stel, dis baie moeilik vir ons, om sekere mense liefde, Daar is ouwens wat daarna maak dat ons hulle nie lief het nie. Ken jy hulle syk ons? Nee. So nou kan ek my voorneem en sê maar ek moet hulle lief hee. Ek moet hierdie ou lief hee. Ek moet om lief hee. Ek moet om lief hee. Jy kan dit kners dier jou tanden. Jy kan dit vluit dier jou tone. Maar ek sê nou vir jou jy kan om nie lief hee nie. Maar wie wat kan jy doen? Jy kan terugstaan en God toelaat hom om liefde. Want liefde is in jou. Godse geest van liefde woon in jou. En hy staan by die deur in die kop en hy sê, as jy met oopmaakselik mee om maaltijd hou, en ek sal die persoon liefheed dier jou, weet wat gebeur met jou. Die oomlik as die stroom van Godse liefde dier jou werk na een persoon toe, vooral een wat het juist nie verdien nie, dan sien jy wat gebeur met jou, hy sleep jou in. Ek het een daar by die Victoria Watervallig gestaan, daar by die Devils Cataract, ek weet nie van wie van jy daar was, al daar nie, maar as jy daar staan by die Devils Cataract, wat hulle praat van die shoot, waar die water hier aan die rechterkant afgang, dis een enorme gezicht in die hoeveelheid water wat daar bok springt, wat hy klip maar dit is, dit is iets geweldigs. En die interessante daal, as jy op die rand na die water staan, en wil nie eers jy mense moet na gaan nie, want as die ding jou vats jy weg, Maar, as jy daarstaan, dan het jy amper die ervaring, dat die massa water jy wil insleep. Die beweging is so krachtig, so sterk, dat hy jy wil insleep in jou saamvoel. Nou, ek wil vir jou sê, Godse geese liefde is so. As jy Godse geese liefde toelaat, Godse gees toelaat, om iemand liefde het dier jou, dier net terug te staan en sê, Jere, wat sê jy van hom? Om net oor Godse skouwer te kyk na iemand, en te sien, soos God sien, sê, so voel, hoe grijp die stroom jou, In die volgende oomlik is dit die makkelijkste ding die makkelijkste ding om ook lief te heen. Ek het die story al baie vertel, my partij van julle het nog nie gewoon nie, so ek het nog een keer vertel. Van hierdie vrou het daar in Hoopstad een dag op die bloemhofpad van jou. Hulle bly daar langs die bloemhofpad, groot, baie sterk, vermoende boere, en hulle het een sê. En hierdie, hulle was bezig om te stroop en hulle daar langs die pad gewerk en die lande het weerskande van die pad en iemand het gekom en En haar sien doodgereid En sy kom sit, dis 12 jare daarna Sy kom sit daar by my en sê vir my Ek het hierdie verskrippelke sonde in my leven Ek sê, o, wat is dit Sy oh, sê, ek kan hierdie man wat my kind doodgereid Nie vergewe nie, ek haat hom En dit verongeluk my jylle leven En ek sê vir haar, ek sê, goed Ek verstaan hoe jy voel, ek verstaan die jylle situasie Ek sê, maar sê vir my, het jy die jylle lief Sy sê, ja, ek die jylle lief Ek sê, goed as jy morgenoogend, want dis die dilemma, sy rui met die plaashek uit, as sy bij die plaashek op haar dorp toe rui, dan rui sy met die plek voorbij elke dag van haar lewe. En elke dag is sy daar voorbij, en hy herinner het aan, aan die verskrikke tragedie en verlies van haar leven. En staan daar haat en vrewel van vooraf en op. En sy sê, ek, ek is vastgevang, ek is vastgevang in die macht van duisteris. Want sy sê, sy, sy reken die kwaad toe, want sy verstaan nie, dat ook die onrecht, as die ou oude nou verkeerd is of die ongeluk was, maak nie saak in die geval ek sê van, het jy die herenlief, ja sê sê ek sê, is dit veel moeilik om die herenlief te heen nee sê sê, ek sê goed kan jy een besluit neem om morgen ochtend, as jy dood toe rijd, en jy rijd die plek vir my, om te besluit om god lief te heen net te besluit, jyre, ek het die lief dankie vir wie jy is dankie vir wie jy vir my is net aan God te verklaar en te sê, Heere, Jy is liefde en ek het jy lief. Sy sê, ek dink ek kan dit doen, ek sê goed gaan doen dit. En ek kan onthou, ek kom die volgende oogend, was ek uit op een bezoek, wat ek al, ek kom in die praktijk en terug rei, en my ontvangstdame sê, my jong, die vrou soek jou dringend. Ek wat is dit? Toe sê sy, sy dit, sy sê, toe ek daar voorbij rei, en ek besluit, om die Heere liefde hee. Ek herinner my aan my liefde vir die Heere wat makkelijk is. Sy sê, toe va die liefde van die Heere uit my oor. Sy sê, weet jy wat? Ek het nie net die overgewe nie. Ek het om lief. Toet en die stroom van Gods liefde het haar ingedrek. En hier kom hierdie vrou en sy lach en sy huil alles tegen mekaar en sy sê, vir die eerste keer in jare is ek vry net omdat sy gekies het. Wat sê. As jy daarna soek, soos verborgen skatte. As jy Godse liefde toelaat, as so jy voel dat wijsheid, dat liefde in jou hart kom, dat jou verstand haar gemoed, wat so siek was, so seer gemaakt was, hy sê, dat wijsheid sal in jou hart, hy sê, en jy gaan heel word in jou verstand, waar was ek, by kracht, liefde, gezonde verstand. Hy sê, as ek verstaan van gerechtigheid, dan verstaan ek, dat ek eerskapai het of het nou een rot op die plafond is, en of het een haalstorm is wat aankom, of wat het is, weet jy wat, jy het heerskapie, besef jy dit? Besef jy, dat God jou aangestel het om te heers, wie wat jy kan in die klein dingetje kies heers? En jy kan in eenvoud, gaan, as die kracht van God begin vrygestel word, en, en soos wat het vrygestel word, soos wat het meer word, sê, sien, is het al makkeliker vir jou, om in die goede te lewe. Ons het gesê, Toe ek in die sondarmodel vastgesit het, was ek deel van die statistiek. Een uit soveel krij dit, met een uit soveel gebeur dit, ek was deel van die statistiek. Maar wie, as jy, as jy verstaan wat die rechtvaardige is, dan sien ons, dat die woord waar word vir Psalm 91, wat sê, al val daar een duizend aan jou sy, en tienduizend aan jou rechterhand. Na jou toe sal het nie aankom nie. Een of nul uit elfduisend Dis jou statistiek Godse statistiek vir jou leven is Nul uit elfduisend As ek en jy dit kan besef Nul uit elfduisend Wat er siekte Kan hou vast op jou Wat er aanslag, wat er tragedie Kan een aanslag op jou leven Jezus sê, ek het gekom dat jylle leven oorvloed kan nie Ek wil vir jou vraag Die leven oorvloed Waarvoor hy gekom het, is dit net geestelik Of is ook vleeslik? Hoe het Jesus gekom? Geestlik naar die aarde toe? Of vleeslik? Al twee. Hy het een seen van God en een seen van die mens gekom. Het hy mense kom genees vleeslik? Ja, het vleeslik hulle genees. Het hulle geestlik genees? Hy het hulle geestlik ook genees. So God het die vlees en die gees, het hy, God het, hy sê niemand het sy eie vlees gehaad nie, my hy voet en koester dit. Hy praat dit van die breide God. Hy sê, ek en jy, luister, ek wil iets mooi oor hier wat Paulus vir die Evesier sê, hy sê, mannen jylle met jylle eie vrou liefje, op die weise waarop Christus ons lief gehad het, hoe ons geheilig het, gereilig het, sonder vlekker of rimpel voor omgesteld, hy sê, want niemand het sy eie vlees gehaat nie, maar hy voet en koester het, hy, hy sê met ander woorde, manne, ons voet en koester ons eie vlees, ek wil vir jou vraag, as die skrif sê, ons is sy lichaam, ons is lede van sy lichaam, Denk jy nie, dat God, dat Jezus, dat die geest van God, dat die woord in ons, ons lichaam voed en koester nie? En sê my, dan kom jy skrif en hy sê, as jylle wat sleg is weet om vir jylle kinders die beste te gee, hoeveel die med jylle vader nie, man. ek wil vir jou vraag, is daar een moendigheid, dat dit in God kan le, om ons skade aan te doen, om ons lichaam, wat sy lichaam is, skade aan te doen? Dis moos een onmoendlikheid Maar dan sal die ouwe sê, die ouwe sê Ja, maar, want nou Jy sien, as ek onder die Sondagskap staan, sal mense vir jou sê, ja, maar wat Van Godse straf? Oh, maar, oké, okay. ons Nou nie meer straf nie, ons sal het toegewe Maak, kom ons maak dit Godse tuchtiging Maar jy sien, in hierdie Model, was tuchtiging Die resultaat van die skuldig bevinding God het my getuchtig, omdat ek iets verkeerd gedoen het. Met andere woord, ek was skuldig bevind En tuchtiging was die resultaat daarvan Maar nou sien ons in die model van die rechtvaardig maken toe, omdat ons rechtvaardig is, is daar niks, is daar niks, van ek beskuldig kan word nie, want God het die skuld op sy sien geplaas, so ek kan van niks beskuldig word nie, so wat is tuchtiging nou? Tuchtiging kan nou nie die resultaat wees van die skuldig bevinding, en nou, nou gaan kyk ons met die nieuwe bril, en ons kyk na die woord tuchtiging, en ons sien die woord paideia in die Grieks, en ons sien tuchtiging beteken om jou op te voet, en God sê, ek wil jou onderrug, ek wil jou leraan gaan door die weg, wat jy moet gaan. Hy sê, ek is die stem achter jou wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy links of rechts wil gaan. Wow, hoor jy jou klink nou? Tuchtiging is iets wat ons gevrees het. Wie wat is tuchtiging nou? Tuchtiging is iets wat ek verwelkom. Kijk mooi, kom, ek lees dit weer vir julle, hoor jy die tuchtiging, hier tuchtiging. As jy my woorde aanneem, my geboeie by jou bewaar, so dat jou hart laat luister na weisheid, jou hart neig tot verstand, as jy na insig roep en na verstand die jou stem vreef, as jy daarna soek soos silver en naspeer, soos verborgen skatte, hoor jy wat stichtige? Hy sê, jylle is al reeds rein dier die woord wat ek tot jylle gesprek het, so kom tichtige God ons, hoor jy? So, wat ons sien is, waar al hierdie goed, die wet, skuld, straf, vrees, statistiek, siekte, gebrek, tekorte, al hierdie goed was my deel, was my deel onder beproeving, was my deel onder die sondagskap, nou, onder die bediening van die rechtvaardige, wat is nou my deel? Nou is my deel Godse geest, vrijheid, ons God, krag, heerskap by. Ek is nie meer deel van die statistiek nie. Ek val daar buiten. Hier kom net een ding by. Wie wat kom by? Hier is een plus, een groot plus aan hierdie gerechtigheidskaart. Plus. Wie wat gaan jy kry? Jy gaan vervolging kry, en jy gaan aansla kry. Want elke wat gods vruchtig wil leven, sal vervolg van ons, sê Paulus. Want die vervolger, die verdrikker, die versoeker, is die duivel wat ronddoop, soos die brille lewe om te kyk wie jy kan verslint. So hy gaan, hy gaan die sluise oopmaak, hy gaan probeer. Maar dan sê die skrif van so mooi, sê Petrus, hy sê, hom moet teen staan standvastig in die geloof. En Jacobus kom en hy help ons, en hy sê, acht het louter vreug, my broeders, wanneer jylle al aan die kom, wanneer die vervolging en die verdrukking en die benauwdheid tegen jylle kom. En Paulus skryf ons in Romeine 8, hy sê, God is dan vir ons, wie sy land teen ons wees? As God sy eie sien nie terughoud vir ons nie, wat sal hy vir ons dan terughoud? Dan hy sal hy ons alles uit genades ken. Hy sê, wat sal ons skryf van die liefde van God, verdrukking, vervolging, benauwdheid, naaktheid, gevaar of zwaar? dood of leven, of overheden, of macht, of tragedie, of toekomende, of teenswoordige dinge, of doogte, of diepte, of dood of leven, enige ander skepsel, wat sal my sky van die liefde van God, wat aan Christus Jesus is? Wat sal my sky, hoor jy? In al die, die dinge is ek meer, meer, is ek in heerskapie, is ek meer as een oorwinnaar tegen Christus my lief gehad het. Dit is my deel mense. Sien jylle, waar jy dit loop? Sien jylle, hoeveel het die vijand op ons gelaai, waar ons gedraad, zwaar gedraad, soveel jare, weet jylle wat, veel jy van mense is daar buiten, wat nog net so zwaarder aan die goed, onwetig, ongeldig, en wie wat, God het vir jou hierdie woord gegeen, die woord van die versoening, en nou kan jy met die woord van die versoening gaan en sê, God reken die mis daar nie toe nie, laat jylle met God versoen, en die heerlijke daarvan is, is dat ek en jy hierdie boodskap het, om te sê, Ons is met God versoen. Maar daar kom nog een laatste ding by wat ek wil sê. In hierdie proces van skuld, in hierdie oud denke waar ek in hierdie kolk van skuld vastgevang was, is die ergstigste probleem hiermee, is nie al hierdie vreselike goed van straf en vrees en siekte en deel van die stads en al die goed nie. Wie wat is die ergste? Dat ek die, die plafond vastbid. Dat God daar boe in die hemel is, en op my neersien in Frons, en ek hier op aarde is, en onvrijmoedigheid voor hom het. En my beskouwing van gebed was, dat ek vir die heren moet sê, ach heren, as sal jy my vergewe, dan hoop ek hy vergewe my. En dan sê ek, ach heren, as sal jy my help, en dan help hy my nie. En dan sê ek, ach heren, as het blies my beskerm, en dan sê ek, dat prachtige kinders van die heren, wat het opgebid het, gemartel, en doodgemaak word, in plaats moorde. Hoor julle, En dit was die afstand. En ek kon het nie verstaan nie, en al hoe manier ook het weggemaak het, en sê, Godse wees, hoe boe my en ek kan het nie verstaan nie. Maar dan kom die profetiese woord, hy sê, maar God neem sy gedag, dat sy verplankt het. Hy sê, soos die reen in die stuur van die hemel neerdaal, daar hy nie terugkeer nie. Hy sê, so sal, so sal my woord wees. Hy sê, dit sal my baag. Ek stuur het uit, dit sal my baag, en alles waardoor ek het uitstuur. God sê, ek het my woord verplank, ek stuur my woord na jou toe, en kyk wat in hierdie model, sê hy, ek het my woord gestuur, die woord het vrees geword, onder ons kom woon, die skuitsmeer weggebreek, die wegbereid, en nou sê God in die brees hy sê, aan hulle sonde sootreding wat nooit meer denk nie, en dan nou sê hy, waar daar nou vergiffenis van die dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nodig nie, en terwijl ons nou broeders vrymoedigheid het, vers 19 van die Hebrews 10, hy sê, laat ons toetreen met die warachtige haard, volg van geloofsverzekerheid, Nou, wie, sê ek, Heer, ek is welkom by een. Wie, wat kan ek doen? Ek kan nou op sy skoot gaan sit. Ek kan nou my diepste wees in my hart met om deel. En ek wil vir jou, ek wil jou uitnooi dag. Sissie, wat by die kamp was, en jylle wat hier is. Leer iets vanmorgen. Leer om jou hart. Jou hart, die diepste van jou wees. Wat jy ervaar. Jou op en jou af. Alles met God te deel. Hy praat nie uit nie. Hy gaan jou nie by iemand vertaan nie, hy gaan jou nie aanklaan nie. Hy gaan die oplossing neer. Leer om met hom jou leven te deel. As jy dit kan doen, die essentie van verhouding is communicatie. As jy kan leer om net te sê, jyre, ek is kwaad, jyre, ek is te leegstel, jyre, ek is, ek is, wat ek ook al is. Om net in waarheid dit met hom te kan deel. Jy gaat iets achterkom, soos wat jy leer om met hom te praat, gaan jy sy stem hoor. En as jy sy stem gehoor het, gaan niemand jou ooit weerstop nie. As jy sy stem gehoor het. En hou David, hou David som het op. O David kom in Psalm 27 en hy sê, Eén ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die daal van my leven, mag woon in die huis van Heer, dat ek al die daaf van, van my lewe, nou, nou, wat was David, hoe nou ek nou nie nie, David was een duisend jaar voor Jezus, en David sê, ek het een begeerd, en dis om al die daaf van my lewe te woon in die huis van Heer, en nou, David wil een tempel bouw, en die te daar was nog een tempel, en David sê, daar was nog een tabernakel, en een tent met die heilige en allerheiligste, en jy, en nou, maak David hier die beeld, en hy sê, ek sal graag, vir al die daaf van my lewe, daar in die allerheiligste, wil gewees het, Dit was Davidse droom. Dink mooi. En hy wou toen nog een tempel bouw, en die heren gesê nie, ek gaan aan een tempel bouw, maar David het verkeerd verstand van die tempel, hy dokt toe de Salomo's tempel, het was nie, dit was die tempel van die lichaam. Davidse droom was, hy sê dat ek al die dag van my leven, mag woon in die huis van die heren, om die lieflikheid te aanskou in die tempel. Luister mooi, besef jy dat Davidse wens het waargeword vir jou? Dat jy al die dag van jou leven, om sonder vrees kan dien, verlos van jou vijand in heiligheid en gerechtigheid in die tempel. Wat is die tempel? Jou lichaam is die tempel. Dat jy om kan dien in hierdie tempel en wat kan ons kou? Sy lieflikheid kan ons kou. Wat is ons vanmorgen gesê? 2 Korintus 3,18, terwyl ons met een onbedekte gezicht, soos in een speel die eerlijkheid van Heere ons kan. In sy tempel word ons van gedaand van. Word ons gedachte gevormd om te sien soos God sien en ons sien om in sy tempel om sy lieflikheid te aanskuil in sy tempel en dan hy eindelijk roep out David uit in Psalm 116, hy sê die conclusie van dit alles, hy sê ek het lief ek het lief van die Heer oor my stem my smeek ek kan nie anders nie ek het niet lief die Heer het my oorwelig die Heer het my hart gewend Die Heere's liefde het my beet gekry, dit het aan my gevat, dit het, my, dit het besit van my geneem, sien jy, dit, dit het besit van my geneem, die Heere's liefde is my deel, hy sê, ek het lief, die Heere hoor my stem, my smeek, hy is met al my wee, van ver bekend, hy is daar vir my, hy is daar vir jou, jy het hierdie pad begin loop, die grootste voorrecht wat ons het, is nie om die wereld te gaan benen, grootste vervoerig wat ons het, verhouding met ons te heen. en as ons dit het, sal jylle sien, gij die wereld weet, prijs die heren, vader ons dankie, dankie vir die heerlijkheid van leven, dankie vir die klein dochterkie, wat so onskuldig, vir die staan, en dat ons so onskuldig te sy, vir die staan, op grond van die offer wat jy gebring het, dankie heren dat, soos wat haar leven, geen herinnering of kenmerk het, aan mislukk is nie. Geen kenmerk het aan foute nie. Dat so wat haar so leven in die absolute onskuld staan, waar het sy hier staan, so staan elk een van ons voor die sonder herinnering aan mislukk. Sonder, sonder skuld. Heere, dankie dat hy het als weggevat het. Dat hy ons een skoon, skoon leven geef, dat hy sê, alles het niet geword. En Heere, dat ons in die nieuwigheid van die gees kan kom en met jy kan wandel elke dag van ons leven. Hoe dat ons kan ervaar elke. Hoe dat die liefde, die inzicht, die weisheid, die kracht in ons harte kom. En ons die effect daarvan in ons leven kan sien. ons eer hier daarvan. In Jezus' naam. Amen. Dankie vir julle wat hier was, vir julle gesintheid, vir julle oorre vir die voorrecht om hierdie wonderlijke niest met julle het kon deel. Uh, ons is somme net, ons is die Heere dankbaar. Ons is God, Godse geest dankbaar, dat hy die een is, wat met ons huis toegaan, wat met ons op die pad is, wat ons beskerm en bewaar. Hy is die een, wat daar is om jou in die hele waarheid te lei. En ek weet, die inlichting was daar te veel in die naweek, maar het maak die saakie, dit is die saad dit sal opkom met die tyd. So ons het baie groot vrede, ons stuur jylle weg, ons stuur jylle huis toe met Godse sien, laat jylle een wonderlijke week gaan heen. Kom, ons gaat drink van die jylle sien vir jylle met een wonderlijke week. Skiis vir al die byklanken vanmorgen.